I think it's time to blow this scene, get everybody and this stuff together. Okay, three, two, one, let's jam. y vivos. Les joguines de les golfes. Diari de bord 0968. Estem travessant un període d'estancament. La feina del caçador de recompenses és, per dir-ho així, autònoma. Sona bé, oi? És una professió liberal, és a dir, si no hi ha ningú per detenir, se't en les butxaques. <laughs> Sense diners, els problemes s'amunteguen. Per això ens passem la vida intentant acumular tants com sigui possible. Però què hi farem? És el nostre destí. Vejam, estàs disposat a jugar fins al final? Parells. Tot apareix, doncs? Mm. No, millor asenas. Doncs tot a ce Vinga, aixeca-ho. Has perdut. Un dos. Oh, merda. Ai. Ah merda! Oh, estic a punt de rebentar. Si m'ho pots pagar en efectiu, per mi, molt millor. Què, noi? Fas el pas? Mm. Sóc un home de paraula, Fei. Mm. Ah? Sempre et dic que els daus no són el teu fort. Ha de guanyar la vida amb el seu propi esforç. Treballant. Els qui s'enriqueixen robant a l'altra gent tard rebran el càstig que els pertoca. Aquesta és l'autèntica moral. es Esclar que és ben cert que oblidar aquest principi és una de les característiques principals de l'ésser humà. Malaïtcia! No m'havia fixat mai que hi hagués una nevera aquí. on es regeix per la llei de la selva. Matar o morir és llei de vida. Confia en els altres no ens du enlloc. Aquest és el meu principi. L'has plomat del tot? Au, oh, vinga, Spike, no em culpis de tot. No ha sabut retirar-se temps i prou. Jo més aviat diria que no ha sabut descobrir el truc. Oh. Només es concentraven les meves mans. Si ves no, tornar-li alguna cosa per tapar-se. Només com a préstec. Està bé, ronyosa. És l'única manera de viure en aquest món. Què? Mm, què tens, eh? No ho sé, m'ha mossegat alguna cosa. Què? No has vist que ha sigut? T'equivoques, no ha sigut això. Mira, això no és una mossegada de rat. Ei! Deixa't de romanço, se t'ha escapat i prou. Spike, sigui el que sigui, ha sortit d'aquesta nevera. De quina nevera? De la d'allà al fons. Sabies que hi era? La nevera? Sí, és clar. Doncs no, no ho sabia. <totipen> Segur que em farà efecte. L'únic que no és la miopia i la càries. També va bé per les morenes. Olin un llum. I no podríem provar una cosa més tradicional com la penicilina? Confia en mi. Què? Això és la medicina? Sí. Tritura-la, posa la bullia en una olla amb tres gots d'aigua i pren-t'ho d'un sol glob. M'estimaria més una cosa, com t'ho diria. Diferent, no tant. Ah, ja ho tinc. De debò, què és? Molt millor, allò d'abans. No, no millor gens. Cada vegada estic pitjor. Deixo fer una cara de pansa. L'única que tens. Eh... Mare meva, quina pudor! Què coi és, això? Tisana de llangardaix. Tisana de llangardaix? Podrida. Més aviat sembla llet passada o vòmits d'anador. Doncs a mi, em recorda més la pudor del peix podrit. Pareu d'una vegada, sóc jo qui se l'ha de veure. Mm -hmm. Mm -hmm. Què li passa? Baja, vaja. Una comèdia perfecta. Eh? Només és una mossegada de rata. No n'hi ha per tant. O això espero. A la base de dades no hi ha res sobre l'erupció que li ha sortit al voltant. Estic buscant alguna cosa que se li assemli. Criptuspligi. No encaixa. Virus del còlera. Ai. Tampoc. Eh? Èbola? Uh. De cap manera. Uh. Bifidus. I ara? Ho trobes, sí o no? Prou, silenci, Ayn. El que és evident és que no ha sigut una rata. Para d'abordar, Ayn. Doncs què carai ha sigut? Potser ha sigut... Un misteriós ésser espacial. Què? Eh? La cosa, el terror procedent de les profunditats de l'espai. Ah, no ho sé. Potser el nano té raó. Ah, però quina barbaritat. Aleshores, ah? què té? I has trobat res a la base de dades? No, Ed. Et... Estranya formació bacteriana. Què? Bé, doncs... No havia vist mai cap microbi així. Ah. Si no és un ésser especial, què és? A veure... Podria ser. No ho sé. Una rata, el mapa genètic de la qual hagi mutat una vegada i una altra fins a transformar-se en un misteriós ésser letal, que amb mossegar provoca la mort més horrorosa que es pugui imaginar. Quina bestiesa! Que digui ell ja s'entén, però tu ja ets prou grandet a veure si madures Tranquila, hein. Si t'ataca el monstre, jo te defensaré amb l'espasa passes a l'àser. No tinguis por. Uh. Ja comença a captar la calor. Ves en compte. És un instrument que es fa servir tot sovint per enxampar factors. Mira'm. Oh. Ara, ves fent el que et digui jo. Entesos? Ei, on vas? Espera't! Ei, torna aquí! Edi! Què ha sigut, això? Una taca... És mm. ah. clar, la font de calor que veia, eres tu Respecte a la teoria aquella de l'ésser espacial Què? Digues Què passa realment quan et mossega? Fins que no aconsegueixi atrapar-la, no en sabré res amb exactitud Em sacreu. greu És mortal? Ostres, no! Per què m'havia de passar a mi això? Encara sóc jove Tenia tota una vida per viure. No he comès cap crim. Soc la flor de la joventut. La flor de què? Ah, per què sóc tan desgraciada, Déu meu? Au, oh, va, deixa't de senes d'histèria. Eh? <tots> 6 d'agost, dia del quart cel. Un misteriós ésser espacial ha envaït la nostra astronauta. En aquests moments estic perseguint una cosa que desconec totalment. Hm? Ets aquí? Senyor ésser terrible, que potser és aquí dins. Edi Hey! Contesteu-me! Que jugueu a fet i amagar? El soldat res a dir a les seves ordres, senyor. Sóc aquí, disposat a rebre les seves instruccions. Torni viu de la missió, fill. Per descomptat general. <sífio> ha, ha, Eh? Què? Ai, no, espera'm! Ja n'hi ha prou! Vinga, sortiu ara mateix! A la merda! Andy, on sou? Hey! Déu meu, tu també! I, Lady, on és? De què t'ha servit a tu l'instint? Què ho fa, que no has ensumat al perill? Ah? Eh? Això ja és massa. Ara paura. de treuat el port diferencial, aterrarem a mar per fer l'avituallament. Impossible canviar de ruta. Edi, on ets? Contesta'm! També ha atacat l'Edi. Gràcies, Greix. Ja ets meu! Vas de tu! Així, bupó. Així. Aquesta olor recorda alguna cosa. Vaja, l'esforç m'ha obert la gana. Em pregunto què hi deu haver a la nevera. En aquell moment, un reig de llum va esvair la boira. Aproximadament un any enrere, m'havia caigut a les mans una llagosta viva. Per no deixar-la tastar als altres, la vaig amagar a la nevera vella de la bodega. Després me'n vaig oblidar completament. I un any després... Encara hi era. Vés a saber que se n'havia fet amb tant de temps. Què? Què? Mal perit! No de deixar mai a la nevera res que es pugui podrir. Que serveixi de moral. Mm. Les postres! que pon de rabentar だけでみんなお亡くなりになりました。皆様短い間 5000円 ありがとうございました。最終回でした。ご冥福をお祈りします。アーメン。次回からはカーガール江戸をお送りします。江戸が主役だよ。おい、ちょっと待て。また何かってなこと。磁界、ジュピタージャズ全然。次もちゃんとあるぞ。<笑>